Я ж сказав, тоска. Ну, сміян, ти в мене запам'ятаєш цей день, хряпнув дверима положа, і замить завив мотор літучки, який перед тим лиш схлипували чутно на холостих обертах. Життя складається з обіцянок і погроз. Вже написаний кавалеру з золотої звізди» І вже, би всім фронтовикам, зготовлена роль перемосців і тріумфаторів і в мирнім житті. Чи ж усі кавалери, і чи для всіх возведено постаменти? Полежай, щоб мене здихатись, обіцяє навіть якусь фантастичну рознарядку на святкування ювілею вождя. Коли б я був полтавський Полтавській Соцькій, але я нині ніщо тому, положай лякає мене і погрожує. У нас, кавалер, за кордоном опубліковано щоденник Анни Франк. Двенадцятилітня дівчинка писала, «Все наше життя минає в страху». Устами младенця глаголиць істина. Вільно і розлого думалося тоді мені на тракторі і у полівому вагончику в затихлих осінніх полях під іскристим українським небом. В Америці три вчених. Бартсен, Братен і Шоклі винайшли транзистор, малюсеньку радіотехнічну детальку, яка зробить цілу революцію в техніці, а ми тим часом з дупою жорстокістю переслідували і нищили справжніх учених, так ніби для майбутнього нам потрібна була тільки атомна бомба і та жменька учених, що ламали над нею голову. Коли б усе це відбувалося на отих, тих тихоокеанських атолах Бікіні і Еніветок, де американці зривали свої атомні бомби, я може і повірив би тим звинуваченням, які щороку висувалися в нас, то проти письменників, то проти композиторів, то проти філософів, то проти біологів, то проти якихось космополітів. Але ж проробляли молодого письменника, оповідання якого перевернуло мені душу. Влаштували в інституті, де я вчився ганебне судилище над професором Черкасом, який для всіх нас був найвищим втіленням людського розуму і того, що зветься Духом. З страшного пожарища мама врятувала не тільки дещо з домашнього надібку, ікони, фотографії, але й стару біблію, на якій зберігся напис. Книга сія належить козакові села Зашматківка прощурадівської волості Сміяну Миколі Федоровичу. Я випросив у мами книгу книг, час від часу перегортав пожовклі сторінки і диво. На кожній неодмінно знаходив щось суволосне і моєму настрою, і щоденному життю, і всім подіям, які відбувалися у світі і навіть прозріння крізь каламу часу. В Євангеліях від Матвея і від Луки, мовби вгадуючи настання часів затемнення розуму у цілих народів, говорилося «Всякий гріх і хула простяться чоловікові, а хула на духа не проститься чоловікам ні всім віці, ні в будущі». В грудні я знову гибів у нетопленій МТС-івській майстерні над холодним залізом, знесилено хукаючи на свою холодночу душу, а в столиці нашої вітчизни святкувався високий ювілей нашого великого вождя. Весь світ слав йому свої побажання і подарунки. Академік Лисенко і прославлена українська трактористка Паша Ангеліна приймали ті подарунки в урочистій обстановці – у газеті «Правда» найближчі соратники Сталіна змагалися у вихвалянні і прославлянні вождя, але мою увагу привернула лише стаття помічника генералісимуса Поскрьобишева "Любимий вождь і великий учитель, який він писав, що Сталін не тільки поміг мічурінцям розгромити вейсманізм-організм, але й показує, як треба на практиці застосовувати передові наукові методи. Товарищ Сталин, занимаясь в течение многих лет разведением и изучением цитрусовых культур в районе Черноморского побережья, показал себя ученым-новатором, наводывающим поскребышев шеи и другие приклады новаторской идеальности вождя, насадженный эвкалиптию у Кулхиди.